Когато кажем Япония, си представяме цветовете на вишната хайко, роботика, древни ритуали, футуристични мегаполиси, но зад всичко това стои култура, която България започва да открива сравнително късно през 60-70 те години на миналия век. Първите преводи на японска литература, първите дипломати и културни мостове се появяват на практика в 20 век и от тогава насам Българската японистика развива една малка, но стабилна традиция между словото, историята и международните отношения. Тази седмица, специалността японистика в Софийския университет, навършва 35 години. Тържествата ще са основно на 17 октомври, но пък едно от ключовите имена, на които дър държим, например, Например, превода на широко известната книга Записки под възглавката Професор Цветана Кръстева ще има публична лекция на 16 октомври. За особената близост на далечна Япония ще стане дома сега. Добър ден, казвам на професор Цветана Кръстева. Добър ден! Много, Добре, много се радваме, че сте с нас. Професор Кръстева на практика е основателката на специалността японистика в Софийския университет. С нас в студиото е и доцент Евгений Кандиларов, преподавател по съвременна на японска история. Здравейте! Здравейте! Доцент Кандиларов. Здравейте. С вас ще може да говорим и за съвременните политически, геополитически аспекти на Япония като една ключова част от далечна Азия и следователно това как изтокът и западът се гледат един друг и какво се случва, когато между тях застане България. Но да започнем там, професор Кръстева като един от основоположниците на специалността японска филология Стартирате, доколкото знам, с най-много наброй студенти. Какви бяха трудностите и какво Ви мотивира да се ангажирате с този проект? А Да, а, студентите бяха малко, но бяха елитни. Всички от тях се развиха много добре и после помогнаха да се затвърдят основите на специалността. Трудности е имало и винаги ще има. Но основната опора според мен на японистиката е огромният интерес в България към Япония и нейната култура. Вие казахте 60-70 години, но всъщност първите отправки към Япония срещаме още в Лазо, който се възхищава на напредничевия думх на японците в едно кратко ЕСЕ. Тогава се появяват началото на 20 век и първите преводи, които обаче не са директно от японски език. После сте правят, че след дипломирането на първите японисти ем, започва масово така активно да се издава японска литература. Сред тях бих искала специално да ем, спомена името на Дора Барова, която беше един много ем, сериозен преводач на съвременна японска литература. Тази традиция продължава. Вчера бях за първи път, след много години в катедрата. Има много така, ам, амбицинирани, ентусиазирани млади хора, а, които, предполагам, ще продължат традицията много по-добре и от нас. Нека, а, нека, а, да попитам, да. нека да попитам така. А, любопитно ми я казват, винаги е имало голям интерес. Още в Вазов а, виждаме това. А, виждаме и в препратки, а, и в много други всъщност а, български поети и писатели, независимо от непознаването на японски език, Първите преводи тръгват с превод от други езици на японска литература. Но а, кога, а, кога бележи връх така интереса в България към Япония и до каква степен това минава през литература или през економическото чудо или политиката на баланс между изток и запад в годините на Студената война. Интересно ми е има ли политически аспект? Гледам към доцент Кандиларов. Да, за политически аспект аз мисля, че трябва него да питате. От... Да, за това гледам на там. да мога да. да отговоря на този въпрос. Но интересът винаги е съществувал, независимо от политиката, бих казала. Литературата е нещо, което не съдължително се води от политиката. То може да се гледа и културата като на нейна альтернатива. Това, което бих казала също е, че е, Япония, може би японската култура ни е много е, необходима на нас да ситуираме ние България като едно място между запада и изтока. Ние имаме много на моменти близки усещания, дори в физика при превод за това се разбира, отколкото да речем представителите на Западна Европа. Тъй, че и от тази гледна точка, може би, контактна с японската култура и литература ни помага да осъзнаем своята собствена културна идентичност. Добре, доцен Кандиларов, Вие сте имали интересен как да кажа, бум на а, вниманието към Япония именно в рамките на Студената война като търсене на някакъв баланс между Исток-Запад? <към> Първо искам да кажа, че а, действително това, което отбеляза професор Кръстева е а, много важно, че нашите контакти на българите с Япония всъщност а, можем да отправим далеч назад във времето, още от края на 19 век, началото на 20 век. Тоест, .е. Япония не е непозната а, тогава, когато действително ние развиваме най-активни дипломатически, а, економически и културни отношения вече на държавно ниво, което се случва след а, Втората световна война, по време на студената война, а, когато действително а, така политиката на държавата а, целенасочено се опитва да мотивира а, този интерес към Япония. Разбира се, от една страна а, няма как да, да не отбележим економическия интерес а, към Япония като една от а, държавите с най-бързо и динамично развиваща се економика, в областта на технологиите, на високите технологии, нещо, което е изключително важно. Но от другата страна, това, което съпътства през цялото време, е културното разкриване на Япония. И културната страна включва, разбира се, не само, не само литературата, всички останали японски изкуства, които постепенно намират почва в българското общество. И този интерес се засилва, разбира се, с появата на такъв тип вече професионални японисти, какъвто се явява професор Цветана Кръстева. Хора, които са изключително добре подготвени на академично ниво, хора, които могат да боравят с, с оригиналните текстове, което е изключително важно. Тоест, .е. появата на превод не през друг език, а директно от оригинала е нещо, което дава възможност на българското общество и на българите да се докоснат максимално така на максимално близко до оригиналните произведения както в областта на литературата така и в областта на други видове изкуства, които са представени в България още през 70 80-те години и разбира се, изключително активно, вече след края на Студената война. В дипломатическите отношения между България и Япония са възобновени през 1959. Но е много интересно, че във Вашият отговор отново акцентирате върху, върху културата. Нещо, което излиза на преден план и при всички активности и на а, японската дипломация и до днес. Ние виждаме колко активно всъщност японското посолство а, инвестира в, в, в културни събития в България. А, и за това се връщам на темата за културните прилики и културните разлики а, между Япония и а, България. Професор Кръстева, вие сте превели ключови класически произведения, като записки под възглавката, не чакана повест. А, какво е най-трудно за превеждане Езика или е, културата? Мисля, въпросът ви е просто е, колосален. И ако смятате, че за 2-3 минути тук ще мога да ви отговоря, малко сложно. Езика и културата са неделими. Както казва Витгенштайн, границите на моя език са границите на моя свят. И а, просто а, а, тези неща не могат да бъдат отделени, но само бих могла да ви кажа, че български язик се оказа изключително подходящ, изключително удачен за предаване на а, тази, това чувство към красотата, а, което е определящо в японската класическа литература и което може би привлича хората и до ден днешен и а, тези неща, които тук съм получила от българската читателска публика, а, аудитория, това, което те са казали, са ми помагали много в продължение на 30-те години, през които до сега преподавах в Япония, в японски университети на японски язик, на японски студенти. Има ли някакви, някакъв вид невидими мостове между България и Япония? Културни прилики, които не очакваме, паралели, може би във възприемането на природата, красотата, преходността или, не знам, търпението, може би? А, търпение, аз не виждам много, за съжаление. Тук аналогично на това, което има в Япония, извинявайте, но чувството за красота мисля, че българите го носят. Ние го имаме у Йовков, имаме го и Дим, у Димчо Дабелянов, имаме го найдобрите най-добрите наши писатели. Тъй, че мисля, че на мен специално до голяма степен контакта с японската литература ми помогна да приоткрия красотата на природата на България. Тъй, че мисля, че има безспорно такъв контакт, и може би и на някакво сантиментално, човешко ниво, също има някакви паралели. Тъй, че не случайно японската литература е толкова популярна и страсена у нас. Не знам, аз казвам търпение, защото, може би, може би, нашия политически живот днес изглежда прекалено, как да кажа, нетърпелив от някаква гледна точка, изпълнен с драми, крясъци. Обаче, като че ли, българ Нрав не се слави с много, много бързи а, действия, които водят, как да кажа, до радикална промяна, а, като че ли революционното отношение към действителността а, не е до такава степен на лица, както в някои други страни от Западна Европа. И за това употребявам думата а, търпение. Като... Да, разбрах ви, като... ще ви помоля паше, насочите този въпрос към доцент Кандиларов. доцент Кандиларов. Аз съм един щастлив човек, който се занимава само с литература, с красота и с млади хора-студенти, в които виждам надеждата и бъдещето на България. Но, съжаление, не съм добре запозната с политическия живот, и предлагам доцент Кандиларов да се опита да отговори на този изключително сложен въпрос. Добре, доцент така Кандиларов. Е, действително, това е сложен въпрос. Всички опити да се правят някакви паралели между България и Япония са изключително трудни, тъй като става въпрос наистина за, за два различни свята. Но въпреки това за Българите винаги през всичките тези години, в които има контакти между България и Япония, Япония е била много силна притегателна сила. Япония е била някаква енигма, обвита в, в мистичност, в действително така, образите, които вие описахте в началото на, на това предаване, които не винаги кореспондират с действителността в Япония. Точно това се запитах. Дали една голяма част от българските студенти в японистика не идват с идеологизирани и идеализирани представи за Япония? И какво е това, което, което ще ги изненада, когато започнат да изучават историята и съвременната японска култура? Съвсем нормално е те да идват с едни доста идеализирани представи за Япония, които са формирани а, в следствие на това, което често пъти ги довежда е популярната японска култура, аниме, манга а, и разбира се а, други, така, а, а, други представи, които са формирани възоснова на така наречената мека сила на Япония, нека да, да, да си го кажем, а, разбира се, една доста идеалистична представа. Това, което ние се стремим да направим, е да им покажем цялото многообразие на Япония и на японците, не само, разбира се, тези така, тези красиви а, картини, а, но също времено и истинския живот а, на японеца, който през вековете никак не е бил а, лек, а, никак не е бил а, така, а, гладък. Япония а, е една държава, която като островна държава с много малко ресурси а, е и съответно винаги би в центъра на каквито и да било различни а, природни бедствия. А, тя е принудена да оцелява а, и съответно е постигнала страшно много благодарение на, на стремежа за оцеляване, въпреки а, всички трудности, които, с които е трябвало да се справя, а, както в древността, така и в по-ново време, тъй като, както знаем, а, Япония и след Втората световна война след краха на Япония, след тази най-голяма война на 20 век, Япония успява да се възроди отново и съответно да вземе челни позиции в световната политика и економика. Uh, нещо, което би могло да бъде uh, пример за нас, uh, българите и въобще за България, както и за много други народи. Нека да завърши... Може ли една дума да. да кажа аз тук? Uh, uh, да се намеси, извинявайте. Uh, доцент Кандиларус, uh, така е, манга, е някаква страна, която привлича студентите, но моето впечатление е, че за разлика от други западноевропейски страни, българите все още много четат. Това е впечатлението ми в цария от българските студенти, с които а, разговаряхме на тази тема, което е едно изключително интересно явление. При нас Манга и янимен Мен не са все още водещи за интереса към Япония. В Япония, да, вие попитахте идеализиране. Не мисля, че е лошо младите хора да имат своя идеал, стремеж към красота, към доброта. А това е което дава Япония във всеки доброта във всеки дневието. Безумната честност, може си оставите портмоне на улицата и ще ви го върнат. Тоест има много добродетели, които е, могат да привлекат интереса на младите хора. Всяка страна има и отрицателни страни. Въпросът е какво ще гледаш и защо. Със сигурност има, има много, което може да бъде видяно и усетено от а, дълбоката японска култура. С тази нотка ще завършим тази представа за свежа и ведра красота и първична радост от живота, живот обаче изпълнени с страхотно достоинство а, да. и чест. А, много ви благодаря за възможността а да се за докоснем към японестиката. Благодаря ви. И аз благодаря. А... И а, заповядайте на нашата конференция. Разбира се, която е на 17. Която е на 17. основно на откриването, официалната церемония по откриването и съответно а, публичната лекция, на професор Цветана Кръстева, която ще открие тази конференция на 16 октомври от 16 часа в Аула. 17 часа е лекцията. 16.30 започва откриването в Аулата на Софийския университет. Така да завършим. Важна лекция на професор Цветана Кръстева на 16 и на 17 конференция. Международна конференция, Международна конференция посвятена посвятена... на 35 години, Специално специалност японистика в Софийския университет. Аригато! Доцент Кандиларов <свят> и професор Кръстева. Благодаря, Благодаря ви, че бяхте с слушателите на Хоризонт Лобът.